Zilzal suresi Məkkədən hazır olmuşdur 8 ayəd Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə Yer özünə məxsus bir şiddətlə lərziyə gəlib titriyəcəyi zaman Yer öz yükünü çıxardıb atacağı zaman İnsan təəccüblə buna, bu yerə nə olub deyəcəyi zaman Məz o gün yer öz hekayətini söyləyəcəkdir. Çünki bunu ona sənin Rəbbin vəhiyyətmişdir, buyurmuşdur. O gün insanlar əməllərinin özlərinə göstərilməsi üçün qəbirlərindən məhşərə dəstə dəstə çıxacaqlar. Cənnətdiklər sağ tərəfdə, cəhənnəmlilər isə sol tərəfdə olacaqlar. Kim dünyada zərrə qədər yaxşı iş görmüşdürsə, onu qəbirlər. Onun xeyrini görəcəkdir, mükafatını alacaqdır Kim də zərrə qədər pis iş görmüşdürsə Onu, onun zərərini görəcəkdir Cəzasını çəkəcəkdir